tira está ay la la la la la ay la la la la la la la la la baixo que se me enterrarea no quiero nenar da vi la que has tenido aldea ay la la la la la la la la la la ay la la la la la la la la la Ay la la la la la Y acabou sem ataba con... Galegos no baix A poner despois, xe. O mazamaja Temos con esta música de fondo Outro lado do fio telefónico Noso correspondente na Rivira Sacra Xoxe Manuel Moito boa tarde Xoxe Manuel Ola boa tarde que tal como estaves Pois hoxe eh, a topo mesou Porque Armando está un poquinho delicado Pero eh, temos espazo suficiente Para o teu traballo tan interesante Se que enxe preguntou que comeza co bule e bulo Non? Exactamente Desde aquí o primeiro de todo Un saúdo e moito ánimo para Armando Vale eh, Que se recupere o antes posible Aquí esperamos Esperamos que si sí, esperemos que si sí. Vamos a eh, poñer entonces Como dixese, eh, co Bulebulo Vale, pues comenzando con ese Bulebulo Ten unha entrediña musical, polo tanto, aí vai Adiante Así vai a entradiña de ese bule-bulo. Correcto. Eh, Lembrando, como sempre, eh, a mecánica desta sección. Eu direi seis novas da actualidade en Galicia, e desa seis, uma é un bulo. É unha noticia falsa. Os ointes, as ointes, teñen que localitala, ou seja, que eh, afinen os oídos e a veces desa seis, saben cal é a que xes quero colar. Muy de acordo? Veña, aí vamos. Empezamos coa primeira. Primeira. A Yariz lembra a Rosalía. Como sabedes, o 23 de febreiro é o día de Rosalía de Castro. Sí, pois ben, claro. eh, o Concello de Ourense dedica un programa de actividades completo para lembrar a súa figura e a súa obra. Te sí. visto 22 hmm. o locais de hostelería adheridos a esta iniciativa hmm. ofrecerán caldo. o preto caldo de caldo de gloria. Caldo de gloria, sí. Entre aqueles que le gusten 2022 Festival de Gloria para seu sorteo eh, o gañador ou gañadora pode levarse como premio unha noite en Padrón. Sabes? Pode ir pasar un día Padrón, terá unha que pagada polo concello e así pois, se lo coñece, pode visitar a casa de señora del castelo. Oi ben. Eh o día 21, a seis fan unha lectura de poemas de Salida e eh, presenta unha exposición que leva por título O Xardín de Rosalía, con poemas da autora de diferentes agentes sociais da davila uh -huh. É un remate musical coa banda de música Unión Musical da Llarín. Uh -huh. É o 23 25, a 11 media, un obradoiro que leva por título Poemas e Flores para Rosalía, para público escolar, para dar a conhecer pois, a figura eh, a obra da nosa eh, escritora, Unha das nosas escritoras máis ilustres Na Casa da Cultura, 23 e 25 As once medias O actividades para os máis pequenos Para que de pequenos conhezan eh, Como debe ser a nosa Rosalía Muy ben Imos coa segunda, segunda veña. A ver, estradas de alto risco Escoitaste ben Galicia Sitúase como terceira Comunidade con máis tramos De estrada de risco alto un ranking no que non nos gustaría estar. Un informe do RAPE identifica 904 kilómetros de vías perigosas no Estado. Este informe coloca a Galicia no terceiro posto. A Comunidade Autónoma da Rioxa é a primeira, con 14,6% da súa rede con tramos de risco elevado, segue a Aragón, con 6,31%, e Galicia, como dixen, terceira, con 5,36%. Despois xa vai a Cataluña, con 4,95 e Castelo e León, un 3,82%. Hmm. Repito, un ranking que non nos gustaría estar. Terceiro, terceira comunidade, con máis kilómetros de estradas con risco alto. Perigosas, claro que sí. A ver, terceira. Terceira. Androllado, androllada. A Real Academia Galega estuda incorporar o dicionario de galego o adjetivo androllado ou androllada. Esta palabra decidiría a unha persoa que vai moi ajustada ou apretada dentro da roupa que leva. Un exemplo. miña filla ou meu fillo vai moi androllada nese xercei que me encaixa. Ademais, de incorporar unha nova palabra ao nosso diccionario, faría-selle, algún xeito, unha um homenaxe a este embutido tan típico da nosa gastronomía invernal. Din, dende a arrar. Pois aí queda. A ver... Incorporar estas o palabras... Incorporar estas palabras ao dicionario o, a, o... O, o dicionario, vale, vale. Vale, vale. A ver, está estudiando. Está estudiándose, vale, moi ben. Cando vai moi apretado dentro dunha de camiseta, por exemplo... Si, sí, igual que un androia, vale. Que, que androiado vai? Si, sí, igual que un androia, lóxicamente que eh, sempre está ben apretadinha. Entende, entende esa metáfora, non? Moi ben. Vimos con a cuarta. Cuarta. Vais a choiva e volvo só Galiza. Repito, vais a choiva e volvo só a Galiza. O anticiclón danxadores, por á fin o tren de borrascas, e devolverá o tempo solleiro este verde. As temperaturas podrán chegar aos 20 graus na fin de semana, tras as persistentes choivas nas que estamos todos e todas calzos. Esta mente no primaveral será máis alentable nas días baixas, aínda que tamén se notará no interior. Pero ollo, ollo, mm. todo parecía, todo se me moi bonito, segundo Meteo Galicia, que é o noso tótem, eh, no que a tempo se refire, o martes que vem, o martes da vinte semana, será un día de corte para ese período de tempo estable. Mm. Ou seja, que... Bueno entre se facemos casos as previsións, entre... aproveitar este día ata o martes que parece que nos dan unha tregua de aula. Entre máis e menos, vamos. Eh, o millor... Por lo menos hasta o martes non, non haberá problema. Vale. Por lo menos hasta o martes, eh, segundo o meteo Galicia, podense facer plans en exterior, sen, sen moñarnos. Muy ben, vale. Ora era, tamén. Vale, po, o que que continue, veña. Unha tregua. Vale. A última, veña. Non, a penúltima. Ay. Sí, sí, perdón, perdón, perdón. Sí, sí, déficit de crianza. Galicia fecha, 2005 con aumento dos nascimentos do 1,62%. É un incremento das disfuncións. Neste caso, do 3,45%. De aí o déficit eh, que temos, eh, que arrastramos e eh, que non damos superado por cada persoa que nace morren unhas tres son datos do INE do ano pasado que segundo este Instituto Nacional de Estadística houbo en Galicia 13.567 nascimentos e houbo 33.670 casos de funcións nascimentos 6.675 por mulleres e 6.881 homens nasceron máis homens que mulleres e a idade media de, de nais que teñen seis fillos é de 35 a 39 anos. Como digo, reitero, é un dato que ano tras ano lembramos, e lembramos na mesma dinámica negativa de que morre máis xente que nace en Galicia. se, algún día, algún día veremos eh, pois os datos cambiados, pero, pero bueno, extrañame, extrañame, extrañame un que podamos resistir a esa noticia. Non aumenta, entón, a poboación galega, lo No, a, a población aumenta Pero sí. aumenta por, por xente que ven de fora Sí, pero por crianzas e, e, e nacementos non O saldo vegetativo sí, sí, sí. é negativo Claro, claro, claro Morre máis xente que nace Ahora, sí, sí. a población aumenta En efecto, hai un dato que non hai moito Que aumentou a poboación de, de Galicia Como aumentou tamén a población do Estado Español Sí, sí, sí Pero sí. aumenta porque ven xente de fora Claro, claro Xa tamén. É xa que vende por ano, nacen aquí. Vale, veña. Última. Veña, a final. Potencia leiteira. Galicia producen 42% do leite do Estado, mal a perder unha granxa o día. Actualmente conta con 4.933 granxas funcionando e con a producción anual en 2025 2.3.88.325 toneladas de leite. É todo isto nun contexto, como sabedes, de reconversión do sector. A nivel europeo, Galicia figura no posto noveno entre rexións produtoras de leite. O sea que seguimos sendo unha potencia leiteira, málias todos os inconvenientes que temos, como sabedes. Non hai remuda xiracional ou baixo preço polo que se paga o leite, etc. sentimentalmente. Os xeito que a nivel europeo eh, eh, está Galicia noveno. No, noveno. no noveno, o noveno, º carai. A novena, región productora de leite. Carai, pois, pois eh, debería ser un elemento bon para poder eh, pedir que, que tibera sempre, algo... Se, sempre, sempre ve, xa o sabes, sempre ve. que a causa é que, pois, bueno, se teña realmente en conta esa capacidade de presión, pero bueno. A iso me refería, é eh? decir que que se teñen valor eses gandeiros que traballan tan, tan, tanto para, para, para ser un Desde grande... aquí reivindicámoslo eh sempre sí, sí. o valor que teñen eh, eh o, o tanto que dan de comer. Claro que si, sí, claro sí. Lembro, 42% do leite do estado eh provén de Uy, ese dato, ese dato xa revelador. Claro, que, Pero sí, que, teñen claro. Protege, que teñen en conta, pois pues, A ver, a ver que imos hacer Vale, bueno Xa, a xa, xa finalizou a primeira parte non? Correcto, a ver, eu creo que É doado de De, de atopar sí. bueno. Vamos coa segunda parte Que tenga algo que ver con eh, Outro tipo de, de Novidades, pero Diferentes, que son As, as da Ribeira Saca Que pasa, que pasa na Ribeira Saca E tamén ten unha entradinha Ahí vai a ver, Aí vai, esa entradinha. Aí vai logo este noticiero acelerado do que aconteceu na Ribeira Sagra este día. Eh, empezamos. Memórias do Neno Labrego. Cita co Teatro de Monforte. A nova montaxe de Cátido Pazón, a adaptación teatral do clásico libro de Sanera Vila, se a, este a esta noite na capital da Ribeira Sacra Podrá ver no auditorio esta obra de teatro ás oito e quince da tarde. Unha produción do CDG, en colaboración coa productora Contraproducción. Outra, varias incidencias de Renzi, sí. Aquí tamén estamos sufrindo eh, pois, anomalías ferroviarias. Duas incidencias que afectaron a, a circulación da Lía férrea entre Ponferrada e Orenzi. Okay. Unha foi un incendio originado nun túnel e é outra un choque co tren contra a catenaria. Provocaron interrupción e cortes de liña co consecuente presinto para todos e todas as viaxeiras. O BNG registrou eh, e vente pedir explicacións no congreso, por exemplo, pois eso eh ouaceris de preguntas pedindo explicacións a ver que pasa tamén que as anomalías de Renfe tamén están chegando ao noso país. Sí, sí. Sigo, ainda queren troídos na Línea Saga, sí, como os coitados, ainda 12, Mércoles foi o entero de Sardinha, ainda quedan dúas completamente concretamente, dous desfiles de comparsas e disfaces aquí en Conselhos da Viva Saga. Un é Pantón. O 21, o sábado, celebrará o seu desfile de eh, carrozas e eh, disfaces. Xa no están acostumados este Conselhos de Ciroficha cancela Eh, por ser o último consello que fai o desfile. É así, o 22, o domingo, será tamén o desfile en Quiroga, pero de forma excepcional, porque, tras suspender os desfiles que estaba programado o dirigente, pasan o día 22. O sese a que, 21 e 22, tamén semana, dos desfiles de compasas e de cifrase na Línea Sacra, tantón en Quiroga. Quiroga 3 chálemos, 1.300 escritos e inscritas na decimosegunda edición, Eh, o evento celebraránse os día 28 de Floreiro e un de marzo Este ano as provas se escorrerán pola montaña do Dolor, en Quiroga Dentro do territorio do Xoparque Montaña do Caurejo Esta competición, carreira de montaña, reúne deportistas de todo o estado E incluso de fora, do estrangeiro Podendo este ano contar con xente que ven de Portugal, Alemanha ou Estados Unidos, por exemplo E continuamos, ímos a fora do Brullón Eh, Viu como cada ano, ou incluso, mm, como máis ambiente ou entroido do oso de Saltero. O este pasado lunes, tivo moi concurrido, María día a choiva, e, eh, eh, bueno, xa com, comece a ser un clásico, e eh, cada vez máis xente nova que acude a baixada, a ceida do oso, a que o senfeluxe este eh, pues, animal lendario. Uh -huh. En a pobra do rollón tamén eh, Empeza a contar atrás para a feira do viño De Vilachá Que xerá eh, a primeira fin de semana de maio Xerando a súa 33 edición uh -huh. Enmarxe tamén o concurso de cartel Comprado hasta 3 de marzo Para presentar o cartel que poda Xer a imaxe desa de festa E rematamos falando de choivas Falamos de que vira o sol E para las choivas Pero lembrar de, de desde aquí que as choivas ponen de novo no fogo da actualidade do Estado Lamentable na Tras 120, ah. sobre todo o tramo que vai de Valdiorra Sobrense, sí, por chancas, sí. por todo o percurrido, de gran tamaño, de fundura, que provocaron e provocan vinchazos e reventos de rodas. A nivel político e cidadán están se movilizando as protestas, mm. están exigindo solucións sí. estruturais para este tramo de e, estrada o Ministerio. Unha estrada que leva reivindicándose de soa rancho é hmm. eh, o único que se fa son poñeres panches e está no estado lamentable que un día pode ocurrir un ánimo. Claro que sí. É, é importante esa reivindicación que, que tiñese pensado facer unha autovía que iba pero, non sei, eso pa, parece que vai pa longo, non? A autovía está aprobada pero vai pa longo, como ven díste entón entre que van licitando tramos se vai facendo o co cortamento que poda haber disponible, sí, sí. este é o conto de nunca acabar. Claro, Pasarán claro. anos, anos e anos e non a veremos, ninos máis novos, a veremos rematada. Entón, Na mentre mágo. non chega esa autovía a 56, creo que sí, eh, a estrada necesita un arranjo. Entón sí, sí. non vale xa parcheada porque non é solución. Claro, claro. Bueno, vamos á terceira parte que tamén ten entradiña Aí vai, veña entre día A sabedoría popular que comeza con esta música de Uxía tan interesante. Correcto, pois ben, hoxe neste apartado de sabedoría popular mm. eh vou um, baixar do, do paio ou do refraneiro. Uh -huh. eh, neste caso o refraneiro ha aplicado o bendesobreiro, o mes que estamos xa pasando do aguador e camiño de rematado, tendo en conta tamén que é o mes máis curto do ano. O, pois escollei... Eh, Dixe, xanero ou febreiro? Febreiro. Ah, vale, vale. É eh, o mes de febreiro. Eh, o mes de febreiro escollei en Castro, en eh, Arlefranc, de eh, dedicados a este mes, que me parexen xeitados, e eh, que me enxero oito, por así decirlo. <risas> Son os seguintes. Febreiño oculto, con sus días 28, se dura más 4, non queda nin nin no queda carne ni gasto ni ratillo no burato, ni oveña de arrabella, ni pastor para ir con ella, ni cornos no carneiro, no ni orejas o preguen. Caray, que es longo, claro que sí. Pero... Acaba acaba con todo febreiro. Sí, sí, sí, este es importante, importante. Bueno, a, el, ese febreiro tiene algo que ver también con la co, chuvia, ¿no?, ¿o, o no? También, pero a subirvia nombreero me de abril mm -hmm. abril de agua sí de febrero no juda de agua porque sí que hay ya no hay que nunca pero tampoco es unm caracter porque cho todos los días como está pasando sí sí es eh. Bueno, eh, referíame a ese a, a si o, o, o refraneiro eh inclúe algo de influencia do do digamos do da da chuva només, no, no nada máis, eh, era solamente si, si... No, no, no non atopei, non atopei. O que xe digo, eh, insisto. non zatope é eh, mención especial á choiva no refraneiro dedicado ao mér mes de sobreilo, mesmo que está. Nós uh -huh. outros tres Que Recollín, hay más, sí, eh, hay más, pero ahora sabemos que aquí son pílulas de sabiduría popular y eh, eh, no hay tiempo para estar media hora, eh, que, que igual nos daba eran necesarios para pagar nuestro aneiro de este mes. Pero los siguientes que Recollín, que me gustaron, febreiro, culto, o peor de todos. Febreiro, camiseiro, ni en bo amena ni en bo palleiro. Febreiro, sete capas e un sombrero. Aqui, pois, pues, como vedes, o febreiro como mes do frío sí. estamos, evidentemente, no medio do inverno, climatológicamente falando eh, camiseiro, ningú amela, ningú falleiro, que tampou foi para, para para agarrar para, ou para eh, digamos mm, ter certo rendimento deseito saber que febreiro para a hostelería para muitos traballos é dos peores, senón o peor mes do ano Sí, sí, sí, sí, está bien Y después también, para curto O peor de todo, o sea ya Es curto, pero chicas lleven Para ser lo peor de todo Los <ríe> refranjeros no dejan buen lugar al silencio claro, claro, claro En resumidas contas Y yo como autónomo también doy cuenta disso Con el de febrero Ya podían quitar los calendarios <ríe> Novembro e, novembro e febreiro E digo xeo como autónomo Dirancho máis autónomo E diracho sobre todo a hostelería Podían nos quitar Tranquilamente do calendario Son os meses nos que menos Se factura duramos E ademais enganan ese, ese mes engana porque non ten todos Todos os días que ten o outro mes non Exactamente A é o mes no que menos nos equivocamos os nomes Claro, claro, claro Si, sí, si, sí, si, sí. está interesante está muy No Si, si sí, sí. Bueno, eh, en bueno, remazo, remazo A sabedoria popular de hoxe Como sabedes, recorriendo un amigo, amiga Neste caso un amigo Que eh, nos achega a súa frase de Fran O dito favorito e nos explica por que Neste mm. caso, contéis desde aquí As nunhas Grazas eh, En, en unha perta grande a David Aguada, músico, humorista eh, de Lugo, que eh, unos uno miembros integrantes del dúo Carta de Corte, va con pues eso, una, eh, un grupo musical hmm. que, que bueno, que tengo a honra de de seguir. Muy bien. Eh de recomendar eh el de Pasarano Reco. Pues ímos a escoltalo, a ver qué conozco, pues, ahí va. Muy boas. Son David Vizta Guada Músico luguéis, produtor, mestre eh, Autónomo en xeral E eh, pediume xa semanel un dito galego e collín Un que é moi galego E agora veredes porquê O dito é Trase tempos, tempos vello E é moi galego porque o mismo vale Para decir que non hai noite que non para un día E que calquer... Tempo dificultade que pases Acabará mellorando esa situación de sempre se sai Que é unha cousa moi galega Ter bemoles Para salir das situacións Difíciles Pero tamén significa tú confiate non corras Que tras de tempos, tempos veñen Igual estás aquí pensando Que todo esta A hoja que vai durar Estou moi de naidos Eh, de nai galega Que non chegueis a dormir, non os logreis Así que eso, parece un dito moi galego Porque vale pa unha cousa E pa contrario que un, É unha sabiduría moi da nosa terra Tras de tempos Tempos ben Saúdos Cataluña Saúdos os galegos do país Muy ben Unha aportación Casi filosófica non? Correcto. ¿Tú ¿Sí conoces esa frase? No tenía una teña anotada, ¿no? ¿no? Por eso tampoco mira que no escuchara. Uh -huh. eh, efectivamente, buscando una búsqueda por la internet, a topeina, y efectivamente, eh, muy sabia con sentido que también expresó David. Uh -huh. Que hoy yo, hoy para ver que... Tra de tempos, tempos veñen Que toda situación mala ou regular pode superar Nos tempos futuros Pero hoxe tamén Que se está rotando Con a boa E todo che vai ben ou moi ben Hoxe non te confies que igual por Os tempos os seguintes Resultamos É máis importante eh, esa, esa reflexión de que Vale para unha opción Como para outra, non? Correcto, correcto, por eso, podes encaixar sí sí eh, en dos sentido Claro, claro. Bueno, precioso, fermoso, de verdad. Xosemonel, unha aportación hoxe fantástica no, na, na sección quenxe pregú, preguntou que ti levates adiante, de verdad. O remate con, con, con esa aportación de David Taboada fantástica. Moitísimas mm, grazas, Manuel Nada, aquí me cede para conectar con vos cada dos semanas. Veña, un aperta grande, hasta otro momento. Hasta Otra estamos chorando, pinta un broido. Venga, hasta luego, hasta luego. Hasta luego. novas con Armando Fernández y Julio cogilo